Buď mě skálou, záštitnou a hradem. Ved mě pro své jméno a doved mě k cíli. Milí bratři, milí sestry, vítám vás v službě na neděli Estomihy. Estomihy latinský. bud mě. Bud mě skálou, jak jsme slyšeli v tom žalmomém verši, který dává této neděli jméno. Je to poslední předpostný neděli. Příště už vstupujeme do postního období, přesně řečeno už ve středu, protože se počítá sedm týdnů. 50 dnů, 49 dnů a bez nedělí vejdeme tam na středu. Buď mě skálou. Co znamená Bůh pro mě? Přím je pro mě Bůh? Je určitě důležité, že? A hledám ho, proto jsme tady. Bůh nám nabízí, aby nám byl skalo záškytnou a radem, a to se můžeme odvolat. Ve všech nejistotách a nevypočítatelnosti našeho života chce být stabilným bodem a může být základem našeho života. Přinášíme mu s věru to, co nám nahání strach. Přinášíme mu všechny ty marné pokusy sám sebe zajišťovat život. Přinášíme mu to, že jsme často zapomněli, čím může pro nás být. A děláme to ve jméno Ježíše, který nám jde napřed v našem životě. A právě v tom postním období si uvědomujeme, kam Ježíš míří. Ale jdeme do Jeruzaléma, říká Ježíš. A na synu člověka se naplní všechno, co je psáno o proroku. Hospodine, buď mě skálou, záškytnou a hradem, ved mě pro své jméno a doved mě k cíli. Amen. Konec. Podivuhodný a milosrdný Bože, v útrpení a smrti svého Syna si světu ukázal svou lásku. Otevří naše oči, abychom poznali tajemství jeho oběti a následovali ji na cestě poslušnosti a lásky skrze našeho Pána Ježíše Krista. Dnešní čtení z první listu korinským Pavel píše. Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl. Jsem jenom dunící a zvučící zvon. Kdybych měl tak, proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všechno poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych chorý přenášel, ale lásku bych neměl. Nic nejsem. A kdybych rozdal všechno, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe, upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. Láska je trpělivá, láska nezávidí, láska se nevychloupá a není domyšlívá. Láska nejedná, nečesně, nehledá svůj prospěch.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 Smýšlel jsem jako dítě, usudoval jsem jako dítě. Když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské. Nyní vidíme jako v zrcadle jenom hádance, potom však pustříme tváři v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh znám a tak zůstává míra, naděje a láska, tyto tři věci, ale největší z nich je láska. v k těm, kteří slyší Boží slovo a zachová panu. Amen. Být zabržen od starších a zákonníků. Být zabit a potřebných stát. A mluvil o tom otevřeně. Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat. On se však obrátil, podíval se na učeníky a pokáral Petra. Jdi mi z cesty, satane. Tvé smýšlení není z Boha. Alež člověka zavolal v sobě zástup učedníky a řekl jim, kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj příš a následuj Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o přijde. Kdo však přijde o život, pro mne a pro evangelium, zachrání je. Co prospějí člověku, získá celý svět, ale ztratí svůj život? Zač by mohl člověk získat věk svůj život? Kdo se styjí za mě a za má slova v tomto skroměběžilém a žížném pokolení, za toho se bude i syn člověka, až přijde v slávě svého otce ze svatými anděli. Evangelium našeho Pála Ježíše Krista sestry na téma láska má si každý co říct. A je to opravdu jedna z nejoblivenejších jeden z nejoblíbenějších příběhů z Bibli, oddílu, co jsme slyšeli, jako epištolos Pavlova dopisu ke Korintským. Někdy se tomu říká hymnus na lásku, protože je to básnický text. A nevím, některý mládežnici při konfirmaci to musí dokonce umět naspamět, nebo možná dneska už ne, ale dřív to tak bylo. A skoro při každé připravě na svatbu, se k tomuto textu dostaneme. Mnoho novomanželi právě si přejou tyto verše jako biblický základ svého manželství, jako slovo na cestu, ke kterému jsem mohu vždy vrátit. I my jako jednotlivci, jako zbor se můžeme k tomu textu vždycky vrátit, protože ukazuje nám i v těžkých situacích východisko cestu dál. Ale je tady jedna pozoruhodná okolnost. Nevím, jestli jste se to všem, ale no, vy znáte, poměrně dobře apostola Pavlaře. A co normálně píše ve svých dopisech? A tady v jedné celé kapitoly, ani jednou se nemění Ježíše Krista. To je pozorohodně, protože tady jde o etiku, tady jde vlastně o to, čemu on říká často život v Kristu. A kde tady Kristus je? No, tato okolnost odkazuje na dvě věci. Jednak se pravděpodobně ani tento text Pavel sám nevymysl. Ale líbilo se mu a vzal ho, převzal ho do svého listu korinským, protože se považuje za užitečný, jako... Dobře, tam, v této souvislosti. A určitě se hlásí k tomuto hymnu na lásku. Určitě je to i jeho vyznání. A uvádí ho tady v souvislosti jednou poznámku k zboru korinským, Ukážu vám ještě mnohem zácnější cestu a pak to začíná. To, že tady se vyskytuje Kristus vyslovně, ale jenom implicitně, že každý, kdo znápava, se k to přímýšlí, to může být i dobré. A to zvlášť pociťuji. Třeba při novomanžerském rozhovoru, při přípravě svatby, když oni se mají sami vybírat nějaké biblické texty, nakázání, tak oni velice často sahá k tomuto textu, protože tomu vlastně rozumějí všichni. A že je na manželství důležitá. Vláska to ví už také, tak snadno se k tomu dostaneme a ten slavnostní tón toho všeho se k tomu samozřejmě také hodí. Aby to rozumělo každý, to může provázet i náš celý život. Aby ostatní lidi pochopili, co vlastně... Máme jako motivaci, jak, co je pro náš život důležité, to chceme samozřejmě. My chceme, aby pochopili, že život v Kristu je, směruje na lásku a je veden Kristovou láskou. A toto je pro nás důležité, abychom toto řekli i těm, kdo třeba nevěří kdo naše vyznání o Ježišově, o okřižovaným a Panu pánu nikdy nerozumějí a ani možná nebudou chtít, ale řeč lásky rozumějí. A ještě jedno věc chci dotknout v mezinárodním dialogu. Je to nesmírně důležitý také. Třeba když mluvíme s muslimy, já vím, že v naší země jich není moc. Tady máme uprchlíci z Ukrajiny a ne ze Sýrie. Ale i zde jsou někteří, kteří se hlásí k islámu. A někdy i v křesťanské církvi a muslimové v České republice už spolu něco podnikli. A to bylo právě v duchu lásky, když Láska a milosrdenství, jak oni říkají častěji, to si navzájem rozumíme. To je obecné poselství starého zákona, novozákona i Koránů. Ano, láska. Ale chci mluvit také o tom, co vyznačuje vlastně křesťanskou lásku. Máme... Přece nějaký zvláštní poněti, pojetí toho, čemu říká Pavel mnohem vzác, vzácnější cestu vám ukážu. A právě v tom v té souvislosti Listu Korinským to vyde na jevu, když pavel s těmi Korintian musí bojovat, když jeho vůbec neuznají. Uznávaj, když se tam někteří vytahují o svých nebeských darech, o svém poznání, a když ten zbor je zoufále rozhádaný. Těm korentianom píše Pavel o lásce. On říká, usilujte o vyšší dary, tak jeden Mluví v jazyce druhý, prorokuje třetí, uzdravuje. Usilujte o vyšší dary a ukážu vám ještě mnohem zácnejší cestu. A říká, že to, co tam máte vy, je třeba hezky, ale je to předběžně, zatímco ta láska zůstane. Láska může pomoct i v konfliktech, to každý z nás asi podepisuje. Může, ale nemusí. Také znám ze křesťanských sborů ty situace, když vypukne nějaké rozdíly názorů a i vážnější konflikty a když někdo z presbyterů říká, no, nechme to být, my se budeme mít rádi, a láska to všechno zakrývá. To je sice velice hezky a upřímně, ale někdy to, někdy to spíš brání. Brání tomu řešení, brání tomu, aby se otevřeně řeklo, co si o sobě navzájem myslíme. A proto může být právě laskavější mluvit o tom a nemlčit. Láska je důležitá v konfliktech, určitě, ale láska nechce všecko zakrývat. Láska může také kritizovat a to právě apostol Pavel tady dělá, když nejdřív, nejdřív zdůraznuje, že bez lásky není nic, ani poznání, ani moudrost, ani život s duchovními dary. A kritizuje zbor v Korintě, který jednou určitě není, není malý a není neúspěšný. Ale dějí se tam hodně. Jsou lidi, kteří mají velké obdarování, chloubí se, že mluví v jazycech, které Bůh jim přímo dává. A právě pa Pavel jim říká, kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jako duníci kov a zvučící zvon. Není mi to nic, ničemu, když nemám tu lásku. I když nějaká církev má spoustu aktivit a dobrovolníků, když se tam pěstuje diakonie, hudba, umění. Korintiany byli na to všechno velice hrdí. My máme třeba jiné věci, na které jsme hrdí. Všechny to myslíme dobře, každý na svoji, svým způsobem, ale když dám není láska, co pak? Ta kritika může se vztahovat na to, že Řecko zůstává povrchný a vnější jenom. No, jasně, dobré věci se můžou konat s různou motivací. Ale záleží přece na víru. Ano, na víře záleží jen na víru. Třeba je tam velká, silná víra, která dokáže přemístit hory. A přece je to jenom víru. Vzpomínáte si na to o podobenství, jak ten bohatý mládenec přijde za ním a Ježíš mu říká, Boží království, najdeš, když budeš milovat, když budeš všecko konat, co je v zákoně napsáno. A on říká, že to dělám. A Ježíš mu říká, no tak prodávej všecko, co máš a rozdávej to. Jenom víra nestačí, chci to skutky, chce to důsledné milování. Jenom skutky. Pavel píše, i kdybych, Pavel, kdybych Rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mě to neprospěje. Ani jenom víra, ani jenom skutky. Tady to zní, jako by mluvil o myslí Anu Husovi, kdybych se dal vydal k upálení. No, v tom řeckém textu asi není ta myšlenka, že bych sám sebe obětoval, ale abych se spálil, abych se označil, jako třeba nějaký majitek na zvířeti se označuje nějakým pálením. Kdybych se označil sám, dělal se sebe otroka pro pána, ani toto nebude stačit, když ta láska tam není. Nikdy budou vyhořelý a už nebude to k ničemu. I když dělám všecko možné, ale láska v tom není, tak to nebude stačit. A lásku se nedá, nedá vyrábět, udělat. Je proč láska je, je to poměrně ostrá kritika těch korenských poměrech, i když to tady vystupuje jako takový hymnus, jako láska, ale snad jim to dojde, e, e, e, snad jim to dochází, co má Pavel v myslu. Jenže dal píseň, ten hymnos má také tu druhou stranu. Také nám říká, co láska dokáže. Tady Pavel nedává nám definici, kterou můžeme s tou láskou zacházet. On ani neříká, co to je, ta láska, jen naznačuje, co není a co ta láska dělá. Když my dneska mluvíme o lásce v společnosti a v církvi, tak často se myslí na partnerství, na intimní vztah mezi mužem a ženou, nebo jinými partnery. Mluví se o zamilovanost. Ano, to určitě do toho láska patří, ale není to totožnej. Zamilovanost bývá krátká a láska chce dlouhý dech. Chce být ne tolik zapálená. Chci stavět, jak říká apostol Pavel, a ne zůřit. A láska, na rozdíl od Erosu, je prostá záležitosti a závisti. V řeckém jazyce je tam vždycky slovo agápe. Agápe je něco jiného než eros, erotika. A agápe je zároveň překlad toho hebrejského milosrdenství. Tak určitě jede o vztah mezi lidemi, ale jde o zvláštní vztah, který vidí toho druhého nezištně, jako poznává rozdíly, poznává zájmy toho druhého, které se nekryjí s mými zájmy a s mými vlastnostmi. Vidět toho druhého a milovat ho jako sám sebe. O tom mluví Pavel tady. A není to jenom morální požadavek, ale je to přístup celkově k druhému. Poznávám tady druhý subjekt, který sám sebe určí, který je jiný a který ho chci milovat a kterého můžu jenom milovat, když sám svoje vlastní já zapomínám. A to ukazuje na problémy. Jaké jsou problémy s láskou? No, jeden velký okruh problémy, to jsem já, když myslím především na sebe. A když se když to nechci, tak pořád se k sobě vrátí. bible tomu říká rých. A milovat toho druhého znamená toto překonat. Může, to je ten druhý ukrůh, být problém z té lásky, i ten druhý. Je, on mě vůbec nemá rád. A Ježíš říká, že máme milovat dokonce nepřátelé. Ano, to je problém lásky, že chci milovat, ale ten druh je trošku jinak, než si ho představují. Láska je změna tohoto postoje. Láska je to, co neděláme sami, ale co je darem pro nás. Láska, která nám umožňuje zůstat klidný i v těžké situaci. Která nepočítá to zlé, který nebude počívat, počítat, co ten druhý všechno udělal zlého. Ne, ta láska chce budovat. A Láska přeje tomu druhému, když se mu něco podaří. Přeje mu úspěchy, přeje mu fér, zacházení a přeje mu dokonce pravda. Toto je to, o čem mluví Pavel, když říká o spravedlnění, nikoli v našem posudkem, ale v božím posudkem. To není teoretická záležitost, to je praktická, praktický přístup k druhým lidem, kterých máme uplatňovat každý den znovu. A to, že se neopírá na skutečnosti, ale na boží pohled na člověka. Bůh ho miluje stejně jako mě tak je to možno. Ano, je to možné, kdo to umožnuje, jako stvoření umožnil na začátku, tak umožňuje Bůh lásku. A nejenom na začátku, ale vydrží to. Láska vydrží, věří a doufá. Ne podle toho, co je vidět, ale podle toho, co bude. A v tom je asi ten nejdůležitější příspěvek křesťanského přístupu k lásce, ke mezilidském soužití. Že naše láska nemá být rozkaz, ale může být novou cestou, kterou nám otvírá Kristus. A teď přece jsme u Krista, který tady nikoliv nechybí v těchto řádkách. Pavel někdy říkal, že nemiluji já, ale Kristus miluje ve mně. Kristus mě naplňuje. Tak ne my to dokážeme, ale Kristus to dokáže a na to je spoleh. Tak hledejme, Třeba i v tom, Dnech, které jsou před námi v tom posledním období. Hledejme místa situaci, okamžiky, kde nám Boží láska pomáhá. Mějme otevřené oči a rozhodneme si, jak chceme říct a jak tuto lásku do sebe půstíme a uplatníme ji. Velký slib, který z této písně můžeme vytříst, je to, že ta láska nekončí. To je to, co třeba při přípravě na manželství novomanžele zvlášť upoutá. Ano, ta láska at nekončí. A když se předávají snudný prstinek tak se k tomu ještě přidá. Možná jako tento prostředník nemá konec, tak a vaše láska nemá konce. Ano, je to citát z Bible. Láska nekončí. Všecko končí, a láska nikdy nezanikne. Proroctví to povinné pominé. To mluvený v jazycích je na chvíli velice probuzující ale i toto nikdy ustane. A to naše poznání to bude brzí překonáno. Ale ta láska nezagnikne. My máme teď různé projevy lásky a ducha. I v dnešní době bych bychom ji mohli najít, ale to nejlepší je to, že můžeme spolehat, že ta láska nekončí. Je už teď mezi námi a spojuje nás s Kristem, který zemřel a byl zkřišen, který nám jde napřed a který nás všechny spojuje. S ním jsme na cestě v tomto životě, který má začátek a konec, který poznává boží lásku různým způsobem, který snaží se milovat různým způsobem. Jako dítě třeba naivní, bo v tom, co dneska se nám zdá naivní víře, jako dospělý, když bude o své víře přemýšlet, když se dívá do zrcadla, který chce vědět, jak to všechno dopadne, a který usiluje o to. Ale nemá to celé poznání, má jenom to zrcadlo. A tak jako dítě Boží, který z jsme a budeme, až uvidíme Bohu do tváří. To je naše cesta. A Pavel nás ujišťuje, že to je ta cesta s Ježíšem. Buďme s ním na cestě po, po sním období, na cestě lásky mezi lidmi. A to, co teď poznáváme částečně, co již nedokážeme dodělat, to Bůh dodělá v nás. A tak zůstává víra, naděje a láska. Tyto tři věci, ale největší z nich je láska. Milosrdný Bože, tvůj syn nám ukázal svoje i tvou lásku. Vydal sám sebe za nás a nejenom za nás, za celý svět. Skle skleze jeho mluvíme k tobě a prosím tě. Dej nám především lásku. Dej nám v sílu se nenechat ovlivnit neraskavým prostředím, konflikty, moci, ale jít ve šlepejích tvého syna. Dej nám sílu. Každý, aby vzal na sebe svůj kříž a následoval Krista. Dej nám odvahu zasazovat, prosazovat spravedlnost a mír. Dej nám klid i v těch, těžkých situacích nestratit humor. Dej nám perspektivu víry, když prožíváme těžké období i v nemoci, abychom chod ale nechali se budovat naději od tebe. A dej nám lásku pro své blíži. Dej nám lásku pro lidi, s kterými se nevíme rady, lásku lidem, kteří jdou proti nám, dej nám lásku, který nehledí na sebe, ale na druhého. Dej nám lásku, která miluje tak jako tvůj syn miluje nás. Skroze něho chválíme. Skroze něho ti poz, poz, poznáváme. Skroze Tebe, skrze něho ti děkujeme a spolu s ním voláme. Oče. Člověka se naplní všechno, co je psáno pro proroku. Pořádej vám hospodina, ostříhej vás, osvět hospodin tvárskou nad vámi a buď vám milosti. Obrať hospodin tvářvou k vám a dej vám pokoj.